Запитала крізь ледь двері. «Добрий вечір, красотулько! А щоб тебе п'яна качка копнула малешку! Який вечір? Ніч уже на дворі! Чого це ти вештаєшся такої пори? Спасати тебе прийшов, бо ти ж моя невеста. от. Ніхто не знає, а я знаю, бо я вістовий, мені положено знати. Смихайлика розбудеш. розбудиш, що ти там знаєш, спасителю? Тільки говори тихенько». Малешко переходить на шепіт, але від хвилювання знову підвищує голос, зривається на дискант. Ниньки ввечері приходили з лісу. Ні, не наші хлопці, і не поляки, а ті, що із зв'оздами-червонами, партизани, значить. Чого приходили? От уже ці жінки. Хіба тяжко здогадатись? Того, чого й усі інші приходять. За хлібом і салом, тому ще й за вдяганочкою, бо зима ще колами ходить. Я сам їх бачив. «От присійбо!» «Та нехай про мене індики брежуть, коли брешу!» Йшли, значить, йшли, а тут два німчури на мотоциклі!» «Хальт! Хенде Хох!» «А ті, ну, що із зв'оздами!» «Пах, пах, пах!» «Я від страху на землю впав!» «Не бачив, як вони їх попахкали!» «А як підвівся, бачу!» «Вони, ну, ті, зі зв'оздами!» «Вже вбитих німчурів роздягають!» «Тоді взяли щось з мотоцикла!» і дьору через городи. Вони ту дали драла, а от що тепер і у селі робиться, а там таке робиться, а що ще буде. Сказав мені йден важний чоловік, щоб я оповістив декого, кого треба. Тебе ж треба найперш, бо ти моя невеста, от я й прибіг. А чого прибіг? Чим я можу зарадити? Не тягни кота за хвоста, Мелешку, бо я вже в ноги змерзла. Завтра, значить, тут буде повне село тих чортів рогатих. Їх сам Вельзевул з пекла має прислати. Так мені той день чоловік сказав, «До чорта, каже, їх тутечки буде». «А ти знаєш, хто такий Вельзевул?» «Ні, хіба тобі твоя настина не казала?» «А мені моя мама колись казала, що Вельзевул найстарший у пеклі. Недавно ті чортяки їдне село спалили. Тоже за те саме, за вбитих німців. І коп то тіко хати, а тож і людей разом з хатами. Думаєш, нас пошкодують? Треба втікати, спасатися. Дана не знає, вірити чи не вірити німчикові. Йому часом наче заходить. Почне за здраві, а кінчить за упокій. А ти вгадуй, де правда, а де вигадка. Хто тобі сказав про завтра? запитала. Не Мона. Малешко злякано затуляє долонею з рота. Не мона казати, це секрет. Тайна велика, втікай, красотулько, до лісу. Втікай і мовчи. Я тебе не бачив, ти мене не чула. Хрестися, щоб чорти не підступились, вони бояться хреста. А ти з чого не втікаєш? Гей, сміється малешко, мене не зачеплять. Хіба ти забула, красотулько? Я що? Я німчик, а своїх не б'ють. У сусідньому дворі зблиснуло світло. Почулося тривожне іржання коня. Скрипнула форманка. Хтось побіг вулицею і, мабуть, родичі піднімати. Значить, правда? Господи, знову, ну скільки ж можна? Але сусіди хоч мають на чому втікати. Коли в село увійшли німці, всі кинулись до колгоспу розбирати своїх коней та курів. У кожного і форманка в дворі про запас стояла. А вона приїхала недавно. Що там, Мелешко, про пекло говорив? Вона його. В черчицях бачила, вирвалася з нього, в чому були. Досі пані Демська сниться, у чорних штанях і френчі. Стоїть, постукує нагайкою по хромових чоботах. А потім тією ж нагайкою показує поліцаям, таким же, як вона, у френчах і чорних штанях, де українці живуть, кого вбивати. А жила ж на сусідній вулиці, всіх знала, і її всі знали. І до них приходили. Дана сказала, що вона Полька. А, Ясницька. глянув один з поліцаїв. Постояли, пошварготіли і пішли, а вона за Михайлика за маму і на втікача. Хто їх знає, перевірять, уточнять. Друге уже не обдуриш. Ішли придорожними селами, прилісками, добрались до туричів. Хата стояла порожньою. Голова цільради навіть папері не встиг забрати так і валялись запелюжені і вже прижовклі на столі. Німці на сільрадзіцьке приміщення не посягнули, зайняли під свій штаб школу. Дана перетягла з напіврозваленої літнівки до Ванькірчика ліжко. На ньому і сплять мама з Михайликом, а вона сама на підлозі. Головне думала, щоб ніхто не чіпав. Німці частенько влаштовували труси й облави, то шукали євреїв, то партизанів, не шпорили за яйками і шнапсом, ловили моло для роботи у їхньому фатерлянді. Бувало, тільки на битому шляху появлялись німецькі машини, як люди по стежками через городи і луки бігли до лісу, ховалися за болото. Кожна сім'я обов'язково тягла за собою корову, бо то гарантія, що і на відстані від рідної хати діти з голоду не помруть. Її не чіпали. До Німеччини не брали жінок з дітьми, а в неї ж Михайлик. Та й здогадувалась, пильнував, аби хтось із німців не скрив її. Він – сільський староста, розказував дані, як у Ковальській тюрмі на його руках помер її тато,